a kaja. addig is gyorsan vegyük át ezt a Róma 15-öt. Azért is gondoltam, hogy jobb, hogyha most veszük át ezt, mert ez egy rövidebb fejezet, és akkor az pont jól fog kijönni, hogy már a kajára a szellemi kaját meg is kaptunk. Tehát a Róma 15-ben tovább folytatja Pál azt, hogy hogyan szeressük egymást, és hogy hogyan legyen a felebaráti szeretet sokkal inkább előtérve az életünkbe, mint a saját magunkra való fókuszálás, vagy a magunk életére való odafigyelés. Azzal fejeztük be, hogy a gyengébb testvéreket bátorítsuk, legyünk velük közösségbe, szeressük őket, és ne ítélgessük egymást, hanem mindenki a saját meggyőződése szerint éljen Isten előtt, és figyeljen oda arra, hogy Isten mit mutat neki, hogyan vezeti, és azt szerint éljen meg az életét és hogy mindenben ez, így módon Krisztusnak, Istennek szolgáljunk. És azt mondja itt a 15-ös fejezet első versétől, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudménylik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak jabára és épülésére. Ez az első két vers, mintha az előző fejezetet foglalná össze. Pontosan arról beszél Pál, hogy aki erősebb, aki érettebb, akinek nincs meg az a gyengesége, amiről az előző fejezetben szó volt, az tartozik azzal, hogy a másik erőtlenségét, gyengességét hordozza. És hát ugye mindannyian tudjátok azt, hogy még egy pici csecsemő mikor megszületik, erőtlenségei, gyengeségei vannak, és teljesen az a szülőre utal, de szegény nem tudja mondani, hogy mit szeretne, csak sír, sír, sír, és akkor a szülőnek kell kitalálni azt, hogy most miért sír, és végig zongorázza, hogy lehet, hogy ezért, azért, amazért, de közben hordoznia kell ezt a gyengességét. De ugyanígy a szelleméletben életben is a hívők gyengességét ugyanígy kell hordoznunk, vagy azok gyengességét, aki esetleg mondjuk a Törvényeskedés miatt gyenge, vagy a rossz tanítás miatt, vagy a lustaság miatt gyenge. Ugyanúgy el kell hordozni őket, és nem csak olyan tekintetben, hogy na jó, akkor elviseljük, hanem tényleg tartani kell őket. Ez az, szó, hogy hordozni, itt arról beszél, hogy erősen tartsuk őket. Tehát mi nekünk kell biztosítani az alátámasztást a gyengeségeiben hogy ne legyen a keresztény élete mégse erőtlen, és erre bátorít minket egészen világosan a kettes vers, hogy az ő javára és az ő épülésére legyünk, és nem magunknak kedveskedjünk, hanem a másiknak. Tehát itt megint arról van szó, hogy nem mi magunknak az előnyét, a mi saját épülésünket kell előtérbe helyezni egy közösségen belül, hanem mindig a másiknak a javára és a másik épülésére kell figyelnünk, és ennek része az, hogy az erőtleneket tartjuk. Aztán azt mondja a hármas verstől, hogy mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanúságunkra irattaktak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ugye itt példának Pál Krisztust hozza, hogy hát ő se kedvezett saját magának, hát gondoljatok csak bele, hogy a Filipi 2 milyen világosan leírja, hogy Krisztus nem önmagát, hanem másokat helyezett előtérbe, és hogyha oda is lapozunk a kettes fejezethez, a Filipiekhez ért levélben, akkor látjuk azt a hozzáállást, azt a meggyőződést, ami Krisztusban volt, ami ugye pont arról szól, hogy más központú volt Krisztus. A 3-as, 4-es versben azt olvasjuk, hogy semmit sem cselekedve versenkésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különbnek tartva magatoknál. Ne nézek ki ki a maga használt, hanem mindenki a másokét is. Másokat előrébb tartva, másikat előrébb tartva az életünkbe így viszonyuljunk egymáshoz. És uh, itt... Uh, Utána írja a Krisztusi hozzáállást, hogy azt mondja, hogy annak okáért az az indulat, az a hozzáállás, az a gondolkodás mód legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban is. Hogy aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istenne legyen lő, hanem önmagát megüresítette és szolgai formát vett fel, és az emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden nép fölött való. Itt a Krisztus hozzáállásáról beszél, hogy ő hogy állt az egész itteni szolgálatához. Nem magát tartotta fontosnak, legfentebb valónak hanem sokkal inkább bennünket, és azt mondta, hogy szolgai formát vett föl, és akart ö, engedelmes lenni az Atyának, és az Atyai tervet nézte. És ez azért nagyon fontos, mert Pál is ugyanerre kér bennünket, hogy az Atya tervét nézzük a hármas, négyes ott van, hogy régen megirattattak a mi tanúságunkra, és ahogy meg volt írva, úgy cselekedni. Itt Isten tervéről beszél Pál. Azt mondja, hogy azért tartsuk a másikat különnek, azért tartsuk meg a másikat a gyengeségébe, erőtlenségébe, azért építsük egymást, mert ez Istennek a terve. És ez nem egy olyan terve, ami titkos tervés, csak Pál tudott róla, hanem ez meg van írva, ez előre megírattatott, és azt mondta, hogy még a gyalázás közepette is, erre törekedjünk, hogy a gyalázás közepette is építsük a másikat és azt mondja, hogy ez a békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát még amikor a gyalázóink gyaláznak, akkor is tudjuk építeni a másikat, mert a ö, írás az vigasztalással és reménységgel töltel minket. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Isten pedig adja nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Úrunk Jézus Krisztusnak adják. Itt Pál imádságba megy át. Egyszerűen az elismeri azt, hogy szükségünk van az Atyára, aki ezt elvégzi bennünk, aki átformálja a mi szívünket. Úgy emlékeztek a Róma 12 ből azzal kezdődött, hogy hozzuk meg ezt a döntést, hogy odaszánjuk az, az elménket, hogy Isten átformáljon minket. Itt pedig már Pál, ahogy végére ér a gondolatmenetnek, imádkozik, hogy Isten ezt a változást hozza is meg. Ahogy kinyitjuk a szívünket Isten elé, és meghozzuk ezt a döntést, hogy engedjük neki, hogy az ő gondolkodás módját írja belénk, akkor Isten meg fogja ezt tenni. De kell, hogy ott álljunk a térdeinken, és kérjük az Urat, hogy ezt tegye, formáljon és változtasson minket. És itt azt mondja, hogy Kell, hogy ahhoz, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a hozzáállás legyen bennünk, mint Istenben, ahhoz arra van szükségünk, hogy ő átformáljon minket, és így leszünk Krisztus Jézushoz hasonló. Nekem itt ez a hatos vers, ez be van satírozva, karikázva, mindenhogy, az van, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami úrunk Jézus Krisztus atyát. Hát itt ugye az egység, hogy hogyan dicsőítsük Istent közösségként. Ugye nem elég Isten csak saját magad egyedül dicsérni az otthonodban, akár az életeddel, akár az énekeddel, akár az imáiddal, akármivel, hanem arra bátorít minket Isten, hogy egységben is dicsőítsük őt. Ezért olyan nagy kegyelem az, amikor el tudunk jönni gyülekezetbe, vagy el tudunk jönni egy ilyen alkalomra, vagy bármikor, amikor többentesók találkozhatunk, mert akkor ott közösen egy szívvel és egy lélekkel egészségedbe, és egy szájjal dicsőíthetjük az Urat. És uh, a, nekem az egy szájjal is alá van húzva, mert uh, sokáig úgy voltam, hogy jó, hát én el Isten Istent úgy csöndesen, csak úgy ott áll vagyok magamnak, de arra kér minket Isten, hogy közösen egészséged, nem? Akkor ez már nagyon igaz lesz, ugye? Ezt szokták mondani. Nem érzi. Nem, nem. Egészséged Andi szenten egészségére, Ö, Tehát egy szívvel és egy szájjal. Tehát, hogy közösen énekeljünk Istennek. És ez ugye akkor nagy kihívás, amikor például nem tudsz énekelni, vagy úgy gondolod, hogy nem jó a hangod, de változít Isten arra, hogy akkor is ugyanúgy énekelje, vagy esetleg nem tudod az énekel. Tehát engem azt szokott mikor amikor olyan énekelünk, amit én nem tudok, és se szöveg, se sehol, és akkor egy szájjal énekeljek, de mit énekeljek, ha se tudok, De akkor oda kell figyeljek, és akkor... A legalább egy-két szót, amit megjegyeztem az előző versszakból, és az ismétlődik, akkor azt tudom énekelni. És ez, de ez sokkal inkább arról szól, hogy egységben van a szívünk, és együtt teszünk bizonyságot arról, hogy szeretjük Istent, és közösen akarunk neki örömet szerezni. És Páli imádkozik ezért. Na most, ha Pál ezért imádkozik, akkor az valami olyan dolog, ami magától úgy természetszerűleg nem fog jönni, tehát ez egy jó dolog, hogyha mi is imádkozunk érte, pál Isten példát mutat ebben, és ezt szoktunk is imádkozni a gyerekeken, amikor megyünk gyülekezetbe, hogy uram, áld meg a gyűlét, áld meg azokat, akik eljönnek, hadd ismerjünk meg téged, hadd legyen egy szívünk, hadd, hadd örüljünk neked közösen, és kell, hogy ezzel a gondolattal menjünk gyülekezetbe, mert így akkor érzékeny leszel arra, hogyha esetleg valaki látott, hogy nem tudja az Urat dicsérni, mert van valami problémája vagy rosszul érzi magát vagy valami, akkor, ö, akkor fogsz vele törődni és oda fogsz menni és, és segíteni fogsz neki akár bátorítással, akár imádsággal, akár csak azzal, hogy a vállára teszed a kezedet, mert ez egy, ez egy nagyon sok dolgot jelent. Emlékszem, amikor David Guzik beszélt erről Horvátországban, nem tudom, hogy emlékeztek -e erre rá, de ő mondta azt, hogy amikor közösségbe elmegy ő például Isten dicsőíteni, akkor ő nem becsukott szemmel, így kézzel dicséri az urat, hanem közben nézi azt, hogy tudja-e mindenki Isten dicsérni. És hogyha valaki nem tudja, látja, hogy úgy megvan terhelve, vagy, vagy úgy hogy teljesen összeesve imádkozik, akkor sokszor csak oda megy hozzá, és átöleli, és imádkozik érte, hogy együtt tudják dicsérni utána Isten. Tehát ez a másokra való odafigyelést jelent, ez a közös dicsőítés, ez Istennek a közös imádata, amire Isten hív bennünket. A hetes vestől azt olvassuk, hogy azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Na, hát így kell fordulnunk egymás felé, így kell egymást elfogadnunk. Krisztus hogy fogadott el téged? Úgyhogy tökéletes voltál, úgyhogy semmi hibád nem volt, úgyhogy megérdemelted. Abszolút nem, teljesen úgy fogadottál, hogy kegyelemből. Egyszerűen azt mondta, hogy szeretlek téged, szeretném, hogyha itt lennél velem, és tudom az összes hibáidat, ráadásul Krisztus aztán tényleg tudja az összes hibáimat, és oda-vissza mindent az gonosz szívemtől kezdve az egész életeménk. És azt mondja, hogy de mégis szeretném -e fogadni, szeretném, hogyha velem lennél és velem törtenél időt. Na hát erre hív minket Isten, hogy ugyanígy fogadjuk egymást is. Itt ez ilyen ingeszakaszoknál nekem mindig eszembe jut az, hogy ha Krisztus tudta mondjuk bécit úgy fogadni, ahogy Béci van. És mondjuk én azt mondom, hogy én nem tudom így elfogadni őt, akkor olyan, mintha azt mondanám, hogy én nagyobb vagyok Istennél, mert Istennek jó bécie, hogy van így, de hát nekem nem. Tehát én nekem akkor nagyobb vagyok Istennél. Tehát azzal, hogyha nem fogadunk más valakit, aki bárki legyen az, akkor azzal azt mondjuk, hogy mi nagyobbak vagyunk Istennél, és hogy mi nekünk nem elég az a másikban, ami van. És nagyon, nagyon fontos dolog, mert ezzel büszkeséget mutat a szívedből, és azt mutatja, hogy hát te nagyobbnak gondolod magad Istennél. És erre er bátorít minket, Pál, hogy ezzel a Krisztusi hozzáállással, ezzel a kegyelemmel legyünk egymás irány, és így fogadjuk egymás közösségét. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgálja lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. A pogányok pedig írgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva. Annak okáért, vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek és ismét azt mondja, hogy örüljetek pogányok az ő népével együtt, és ismét dicsérjétek az urat minden pogányok, és magasztaljátok ők minden népek. És viszont Tézsaiás így szól, a eszének gyökere, aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, és ő benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a szent lélek ereje által. Bátorít meg minket egy nagyon sok ige versen, ószövetség igeverse, hogy dicsőítsük Istent, örüljünk Istennek, magasztaljuk az Urat, adjunk neki hálát közösen, együtt ünnepeljük őt. És itt öt ige helyet is idéz Pál az ószövetségből, hogy ez az írások szerint van. Ez Isten akaratának a beteljesítése. Tehát, hogyha tényleg Istennek akarsz, Örömet hozni szeretnél, beteljesíteni az ő akaratát, akkor például ez az, hogy együtt dicsőítsd az urat, egymás közösségét elfogadva, hogy egy közösségként tudjuk őt dicsőíteni. A 14-es verstől azt olvassuk, hogy meg vagyok pedig győződve, fiai, én magam is ti hogy teljesek vagytok, minden jósággal betöltve, minden ismerettel, képesek lévén egymást inteni. Bár meg van győződve, hogy a rómaiak tudnak mindent. Tudnak mindent. Az egész levelet nem azért írta, mert tudatlanok lennének a rómaiak, vagy nem lennének képesek egymást inteni, vagy egymást veddeni, vagy egymást jobbítani, hanem egyszerűen csak emlékeztetőre van szükségük. És azért írta ezt a levelet, hogy emlékezte őket, bátorítsa őket arra, hogy gyerünk, csináljátok, segítsétek egymást Isten igényében, Fogadjátok egymást, szeressétek egymást, engedjétek, hogy a Szentlélek átformálja a szíveteket, a gondolkodásmódotokat, adjatok utat neki, és ezt kérjétek is Istentől. Bátorságosabban írtam pedig nektek, fiai részben, mint egy emlékeztetve az Istentől nekem adott kegyelem által, hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodva az Isten evangéliumában hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves, és a szentlélek által megszentelt. Itt az Új Szövetségben egyetlen egy helyen, itt a 16-os versben találjuk ezt a kifejezést, hogy munkálkodva az Isten evangéliumába. Ez a kifejezés az eredetiben arra utal, hogy ez egy papi szolgálat. Ugyanaz a papi szolgálat, ami az Ószövetségben volt, és ez egy igazi elhívás, ez egy igazi munka és Pál ezt látta elhívásának, ezt, ezt látta szolgálatának. És érdekes az, hogy Pál ezt írja, mert ettől függetlenül nagyon sokszor az életében volt, hogy sátort készített, volt, hogy itt tanított, ott dolgozott, felváltva cselekedett és munkálkodott Pál annak ellenére, hogy tudta, hogy ez a papi szolgálata.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 Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy nem más alapra építsek, hanem amint meg van írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Itt arról beszél Pál, hogy ő nem akart olyan helyekre menni, ahol már hallottak Istenről. És nem azért, mert... Ö, nem lenne biblikus, vagy bűn lenne más munkáját tovább folytatni Krisztusban, hanem egyszerűen csak azért, mert ő úgy érezte, hogy olyan helyekre akar eljutni, ahol még nem hallották Isten evangéliumát. És ez ö, úgy is látta, hogy ez Isten akarata, hogy ez meg is van írva az Ószövetségbe, és itt megint az Ézsajás 52-ből idéz. És úgy látta Isten akaratát beteljesedni, hogy hát addig nem kell, hogy olyan helyen munkálkodjon az ember, ahol már hallották az evangéliumot, míg van mindig olyan hely, ahol még nem hallották. És Pálnak ez volt a hívása, hogy menjen és hirdesse olyan helyeken, ahol még nem hallották. Egy teljesen ilyen ö, úttörő munkára ö, hívta Isten, és erre, erre kap, ezzel kapcsolatban egy igei meggyőződése volt Pálnak. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyemet tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedtem veletek. Hát pár Rómában nagyon szeretett volna eljutni, de pont ez az úttörő munkára való elhívása akadályozta meg egész idáig, hogy eljusson Rómába. Isten mindig más fele hívta, és ő máshol szolgált, és ezért nem tudott még oda eljutni. De ott volt a tervében az, hogy Rómába menjen. És Rómából szerette volna a nyugat-európai nyugat részeket is megérinteni az evangéliummal, és Rómát valószínűleg kiszemelte egy ilyen otthoni bázisnak. keleten Antiókia volt az a gyülekezet, ahonnan a keleti régiókba utazott el és vitte az evangéliumot. Valószínűleg nyugati útjaira pedig Rómát tervezte be bázisul. És a 25-ös versben írja is, hogy most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek, mert tetszett Macedóniának és Akkájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak mert tetszett nekik, és tartoztak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiba részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testi egyben. Az Abcsel 20-ban olvasunk ugye részletesen, hogy viszi ezt az ad adományt, meg a 2 Korintus 8 és 9-es helyzetekben olvasunk erről a gyűjtésről, hogy Akkája és Macedónia erején felül adott, és egyszerűen adni akartak, még Pál mondta is, hogy jaj, ne adjatok, olyan kevés van nektek, de akkor is adni akartak, mert hát Jeruzsálemtől, a keresztényektől olyan sok lelkiáldást kaptak, hogy ők ezt viszonozni akarták. És Pál helyes is, hogy hát tartoztak is vele, és mondta, hogy ezt az adakozást, ezt az adományt viszi föl Jeruzsálembe, és nem sokára odaért. És aztán a 30-as verstől teljesen személyesen kéri Pál őket, hogy kérlek pedig titeket, atyámfiai, a mirunk, mi úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, hogy tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én értem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Judeába, hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, és hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Itt Pál arra kéri konkrétan a rúmaiakat, hogy imádkozzanak ő érte. És itt vannak a kérései. Az egyik az az, hogy szabaduljon meg azoktól, akik a munkája ellen vannak. A második az, hogy legyen kedves a szolgálata Isten előtt és a szentek előtt. A harmadik, hogy öröm legyen benne, amikor hozzájuk megy. A negyedik az, hogy Isten akaratából jusson el hozzájuk. És az utolsó pedig az, hogy ő maga is megújuljon, megfésüljön az Istennel való együtt járásában. És ez nem csak ilyen utólagos imakérés pár részéről, hanem ezek nagyon komoly kérések. Ugyanis az a szó, amit itt használ a 30-as versben, hogy tusakodjatok velem, az egy olyan szó, amit úgy hívnak, hogy szün, agoni, zomaté. Igen. Ez azt jelenti, hogy együtt agonizáljunk, együtt tépelődjünk. S ráadásul az erő, eredetiben nem is csak egyszer kéri, hogy gyertek együtt tépelődjetek velem ezekért, hanem kétszer mondja, hogy kérlek titeket, hogy együtt tépelődjünk, hogy együtt tépelődjetek értem. Tehát kétszer is kihangsúlyozza. És ez a szó, ez a tépelőzés, ez a tusakodás talán eszetekbe jut, hogy imádság kapcsán hol fordul még elő az igében. A de így van, ott tusakodott Jézus, és ugyanezt a tusakodást, ezt az együtt tusakodást, együtt tépelődést kéri Pál a személyes életére a hívőktől kétszeresen. És több misszionárius ö, ö, is ír arról, hogy ö, nem is tudom már kimondtam. Aki talán Kínába ment egy misszionárius, most nem teszem a neve, de azt mondja, hogy azt mondta, hogy én most le, én elmegyek abba a mélypegödőrbe, mély hogy az, a fényt eligyem oda, de nektek kell tartania a kötelet, amin lemászok. És ezzel ott hagyta a gyülekezetet, hogy igenis imádkozzanak érte és erőteljesen, hogy együtt tépelődjenek és tusakodjanak érte teljesen tisztában volt azzal, hogy nem csak Istentől, hanem Isten népétől is függ. És nézzétek meg Pált, aki egyébként nem mondhatnánk azt, hogy ilyen magába esett szerencsétlen ember lenne, aki tudja azt, hogy nem csak Istentől függ teljeségben, hanem függ igenis a gyülekezettől, és szüksége van a közösségre, szüksége van a gyülekezetre. És ezért kéri azt, hogy imádkozzanak értem. Na hát itt akkor megragadnám az alkalmat, és én is kérném. Mami! Mami! Ott Én azt ragadnám meg csak ennyi, és utána vége van, hogy én értem is imádkozzatok, és tusakodjatok értem. mert Az egyik híres prédikátor is azt mondta, hogy a pásztorok abból élnek, hogy Isten kegyelmes hozzájuk, és hogy a gyülekezetük imádkozik értük. És hát én ezt megköszönöm, hogyha imádkoztok, értem, mert nagyon nagy szükségem van rá, és az is jó, hogyha nem csak így egy utólagos kis imakérést feladottok, amikor eszetekbe jut, hanem ha együtt épelődtök velem, és tényleg együtt tusakodtok, értem, és együtt tusakodtok, értem, és együtt tusakodtok, értem, mert nekem háromszor is kell, nem csak kétszer vippállnak, de tényleg szükségem van rá és ha Pálnak szüksége volt rá, nekem is van, de nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, akik az evangéliumot szolgáljuk. Úgyhogy ezért fontos az, hogy, hogy, hogy a konkrét kéréseiddel, ahogy Pálnak is megvoltak a konkrét kérdései, kérései, imádkozzunk egymásért. Ez olyan nagy kivácsak, hogy, hogy ott van az az ima doboz, bele lehet tenni, ahova az ajánlásokat bedobod az ima kéréseidre. és konkrét kérés, hogy kérlek, titeket imádkozotok ezért, meg ezért, meg ezért. Mert lehet általános dologért is imádkozni, és azokért szoktunk is, hogyha nem tudunk konkrét dolgot. De ez egy olyan nagy állás, mikor konkrétan tudunk érte gyülekezetként is együtt tépelődni, együtt imádkozni. És ahogy Pál nem szégyelte, hogy konkrétan megnevezte, hogy egy, hagyjanak békén az ellenségeink, kettő, legyen kedves a szolgálatom, ne csak Isten, hanem az emberek előtt is. Tehát, hogy konkrétan mondta a kéréseit, mi is ugyanúgy mondhatjuk, és ez egy olyan nagy áldás, hogy tehetjük ezt, és szolgálhatunk így egymásnak. Aztán végül is, ugye, Pál eljutott Rómába, hát nem úgy, ahogy pontosan tervezte, hanem elvitték fogságba, de Isten akarata beteljesült. Így aztán ezt az ima kérését megválaszolta az Úr, hogy Isten akaratából menjek el hozzátok. Hát Isten akaratából úgy volt, hogy rabként vigyék el, de bejött, Isten megválaszolta ezt az ima kérését. A békességnek Istene pedig legyen minnyájatokkal. Ámen. Köszönjük, uram, a szeretetedet, és kérünk téged, hogy segíts nekünk azt az indulatot ö, el, megélnünk, ami te benned van, és felismerjük azt, hogy Pál is felismerte, hogy ezt csak te tudod bennünk kiformálni. Megtudtuk azt, hogy ez a mi döntésünk, a mi választásunk, de azt is megtudtuk, hogy teljes mértékben terád vagyunk utalva. Köszönjük neked azt, hogy nem vagyunk egyedül ebben hogy egymásnak adtál bennünket, hogy egy közösségként szeretnéd, hogyha jönnénk eléd, és egy szájjal és lélekkel imádnánk téged. Köszönjük, hogy eddig is adtál erre lehetőséget, Uram, és köszönjük ezt a nagy kincset. És kérünk téged, hogy ezt a kincset hagy tapasztaljuk meg még mélyebben, és hagy, tudjuk meg, hagy tudják mások is megtapasztalni, Uram. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk növekedni a egymásért való imádságban, hogy együtt tudjunk tépelődni és tusakodni, Uram, a Te királyságodért, a Te munkádért. Köszönjük, Uram, hogy nem hagytál minket egyedül, és nem azt várod tőlünk, hogy egy előírt tervet teljesítsünk tőled, és másoktól függetlenül teljesen egyéni módon, hanem arra hűz bennünket, hogy a Te segítségeddel és testvérek segítségével Hátadjuk magunkat neked a te gondolataidnak, a te tervednek, és várjuk izgatottan azt, hogy miket formálsz az életünkben, lépésről lépéssel. Köszönjük neked ezt, Jézus, a te fiat nevében. Amen.